Eta gaurkoan goizberri mankizunean turismoa ipatuko dugu Lujalde Mugaga beha, agian entzundu zortazitze egiten edo ikusi duzu e, interneteko webgune hori, plantan ezagia den webgune bat, turismoa izpidea harturik Euskal Herriko Zazpri provinziak biltzen ituen beraz proposamen turistikoekin. Eta e, gune honen bultzatza batekin gira goizuntan joanan mendiburue, gunan zuri. Egunan berdin. Eta da, lehen bat dela bakarrik berase Lujalde Mugaga hori, e, bazkel link gune arebaia ikusten alda sohkuntzan dena mementuko. Eta hori, hola izanen da, ez izen behar txikiko ba izan hori atxikiko, baina zer litzateke gune hau? O, e, gune hori izanen litzateke, piskat, a, zazpi lurraldeak Euskal Herria bere oso tasunean duen a, webgune bat. Turistei zuzendua, barne zeinkampo turistei zuzendua, eta bilduko dituenak ibilbide batzuk tematika do interes batzuen arabera. Ranaibaita, gastronomia, edo aurrekin egiteko planak, edo edo guneak, edo jarduera aktiboak, tematika diferenteak izanen ditu. Eskualdeak ere e, ba, saiatuko gira aliketaxen esplikatzen, eta gero izanen du e, azrenda bat kulturala e, saiatuko gira ongi kompletoa izatea. E, Turistei ere pentsatzen du gulako interesatzen zaiela egiazki Euskal kultura zerten jakitea. Bizarrete, proiektu honetan, momentuko, sohtzaile eta bultzazaileetan, eh, nola lan egiten naulako gune bat eh, egitirakon? Bo, ez duterran den gauza arrisa denik, gauza ainit hartu bat direlako kontuan. Eh, alde batetik publiko bizikit diferentak izanen ditugu. Batetik izanen dira barne beraz, euskaldunak. Baina lan egin nahi dugu ere eh, kanpotik heldu diren frantxer, zein espanol, zein inglesen zat. Beraz, lau hizkuntzetan lan egiteko asmoa dugu. Hortan harik gira. menperatzen ditugu bien artean lau hizkuntza horiek beraz ongi gira alde hortatik eta gero abiatzen gira esperientzia personaletatik eta guk ezagutzen dugu Euskal Herritik. Preseski, eh, ipatzu dugu antenazkan poera, eh, profesional bat zuekin lan egiten, eh, lan egiteko, helburua du lan egiten ah, ari zaretera, zen profesional motarekin lan egiten zuetan? E, Baiguk, pentsatzen dugu, lako proiektu bat martxan ezartzeko e, erakunde publikoak, bo, biziki, fa, interesantea dira, eta laguntza lortzen badugu dugu beraien partetik e, ongi etorria izanen da. Baina, pentsatzen dugu, egiazki olako proiektu bat martxan ezarrena ebaldin bada, e, ongi inguratu behar dela profesionalez, eta merkatu hori ongez agutzen duten jendearekin. Eta ez hainbeste bea egon zeetor litekeen erakundeetatik. Beraz, beraz biak ari gira zu zelanea, leire eta, eta biak, baina nahiko ginuke kolaborazioa bilatu iparraldiko beste enpresa batzuekin, turismora zuzenduak direnak, informatiko kilaguntzen algaituztenak, gure proiektua osatuko dutenak alik eta webgunea interesagarriena eta erabiltzailearentzat erresena eskaintzeko. Erabiltzailei patutsu erabiltzaileak baduleku bat edo izanendu leku bat uh, gune horretan ikusten da adibidez jutar uh, delako batekin badela gidalia gidaliburu bat eta pertsona bat baduala uh, gunerat tentsat zitula eta proposatzen nola beraz dira bat jo ingenuruan. Uh, bai, e, e, erabiltzailei zuzendua izanen da alde batetik bakotxak bere bidaia antolatzeko manera izanen du, beraz joan e, nabikatuko duenean edo ibiliko delari gure webgunean e, izanen du manera hautatzeko berari atsegin zaizkion esperientziak edo lo egiteko lekuak edo jateko lekuak, beraz eginen du bere bidaia txikia e, deia interneten prestatuko du, eta gero beti izanen du e, iruzkinak edo e, aportazioak egiteko manera. Aipatzeko horrengoan, uh, turismoaren uh, irudia zergatik, eta nola eto gezeizu idei, uh, idei hori? Ba, abiat, abiatzen da esperientzia pertsonaletatik, uh, badudalako harremana maana mugaz bi aletako jendearekin, eta hemen... Uh, nire bon, inguruko batzuek badituzte uh, apartamentuak edo gelak uh, aloitzeko eta ez dute jakiten sobera egualdeko jendea nola ikarri eta berdin egualdeko jendea uh, eiparraldera eturri nahi duena eta ez dakina nun loegin uh, eta hemen jitzak eta loiteko loikoa bada uh, nahi beste eta ez dutenak uh, jakiten nun eta, eta, eta gero zer egin hemen. Eta beraz, abiatzen da, hortik. Egia da, gero, e, abiatpuntu hori, e, pentsatzot ez dela aski, pro, lako proiektu bat martxanez hartzeko, eta egin dugu piskat merkatu ikerketa bat, eta ikusten da, badila, iru milioi biztanele goaldean, beraz, e, iparraldeko udako turismoa osatzen alko luketenak. Eta, gero, badira, e, uste dut, okerrez baina ez, bi milioi turista iparraldera direnak Nola e, azpait, nolaz, bait, e, Nostiara joaten aldirenak ez dutzeraten bi milioak joanen direnik. baina e, beraien ere pentsatzen dute egoaldeak baduela zerreskainia eta interesantea izaten aldela, berdin egun bat pasatzeko baldin bada ere, beste, beste bidaia bat egiteko manera. Betzatek ere bai turismoa pixka bat horokohtzeko Euskalegi mailara eta ez bakrik gune be, berezitu batuan eta negoitea ikusten da, hau ez, be kostaldean goitzen dela jende gehiena, betetzen dela, mukugu betetzen dela, adibidez, asoinen udan, eta litzateke erebei fluidifikatzeko peskata sektore hori. Bai, gupzista dos arraitzen uh, duzunarekin, peska bat uh, gurei interesa edo izanen litzateke masa turistikoa do deitzen den hortatik uh, peska turruntza eta gainera etorkizuneko turistak ere hori galdegiten du. Eh, uh, ez utuste turistadaz uh, dugun irudia beti zuzena denik, uh, gu aurrerre turistak gira joaten girenean uh, Britaniara altsiara dona dugun lekura joaten girenean, uh, eta guk ere bilatzen duguango kulturarekin harremana uh, ukaitea edo aportazio bat egita joaten giren lekuko komunitateari eta pentsatzen dut onera heldu den turistak ere gisa berean barbada ez denek, baina neurri handi batean bilatzen duela bertako jendearekin harremanakukatea, egiazki zerbaita berazgarri izatea, ikastea, parte hartzea, eta ez dut denek bilatzen dutenik folklore utxa edo beraiei eskenitako espektakulak bakarrik. Ordoan, pixka bat, bidaiatzeko bestik gisa bat landu nahiko ginuke. Prezeski hori da, zuke janduzu, behar bat ditugun augeiritzek faltsuak direla, turisten, turisten inguruan, Halare ikusten da Euskalegi mailan, Udan, azken finean, jendeak jaten du, Euskalegia sasoineko museo bat uh, bilakatzen, bilakatzen dela. Ahunt betetzen da Udan, ahunt usten guneka beburtean uh, zeh, alternatiba bat eskentzen dukak, beraz, uh, lujalde mugagabak Mugaga eta bazkerinkak geroan. Hori mm, izanen litzateke sedea, bakit uh, asmo ondiak direla eta zut pentsatzen denaguk bakarrik egin genezakenik, baina bide hori da landunaiko ginukena. Turismoan egiten balin bat dira inbertsio batzuk, azpiegituretan eta, eta jende bat hor lanean ari baldin bada. E, Betzatzen bon, dugu, dela urte osoan lanean ari izatea eta urte osoan errentagarri izatea e, prestatzen diren azpiegiturak eta ez mugatzera la, lauila betera preciski agor be bahne horrek badu un bat urte osoko lan horretan euskaregiak e, ez du e, orako sharre chendorik e, bahne turismo maila pentsatzen dut badela gabezia bat oraingo no? e, zakiten, ere susmoak dira eta ingurutik ukaiten ditudan, dan e, oiartsunetatik ateratzen ditu dan konklusioak dira baina pentsatzen dut bai badela badela gabezia bat eta oraindik badela lan nahinitze egiteko mugaz bialdetako eta berdin lurralde batetik besterako mugimenduak sortzeko, asteburuetarako, zubietarako, eta wala, udazko, udako zasoinetik uh, kanporako bai. Krixiak badu efektu bat, tohtan ere bai, ikusi izan zen, frantzian ateratzen ziren zenbakietan, mekrixiak tohtzen zerarek, behintzat beldu jarekin, bagne garatzen zera uskal egin mailakoa aplikatzen da hochtan? Bai, pentsatzen dut bere neurrian aplikatzen aldela, eta gainera pentsatzen dut Euskal Herriak baduela e, zinez eskainia e, udan bakantzak pasatzeko e, kanpora gabe. E, Lurralde batetik mug, e, mugitzen balinbagira beste aldera, pentsatzen dut egiazki, e, egunerokotik aldentzea, hori baita oporretan maize sekatzen duguna, e, lortzen aldela, eta Bai, pentsatzen dut baduela hor krisiak ere zeragina, ze zugulako egazkin hartu behar, eta biti ere, ba, merkeago ateratzen delako bai. Prezeski, zer badu, eskaintzekoa eh, euskal egiak behar neturizmo horretan, adibidez, lapur diko obiztalne bat entzat. Adibidez, bizitena, ustaritzen, eskola horretan, nun atsemaitea du zer atsemaitea handu bereziki, berezitasun bezala, itzuliagiten egiten ziste, behar bada, arremonetan çartu ziste, profesional batzuekin hortan. Uh, zer duen eskaintzeko bakoitzak uh, zesekatzen duen ere, uh, gastronomia baldin bada zuri interesatzen zaizuna, sagardotegiak ordituzu orain, uh, pintxoak jaten joaten altzira uh, egualdera, nahi duzun lekura, uh, txokolatea bada baionan, baina bada tolosan ere, uh, azokak badira eunkak, Uh, hori gastronomiari uh, lotuta, baina aurrak baldin badira zure, aurrekin egin nahi bali baditu zu gauzak, badira, badira milaka esperientzia santurtzi, badai txasontzi bat, eramaten duena, ikusten dituzu izurdeak, ikusten dituzu baleak, uh, etzira Senegalera joan behar hori ikusteko pentsatzen dute Euskal Herriak badituela egiazki, neonek ere Uh, Ari nahiz, ainit zikarsten eta ikusten, zenbat gauza badiren egiteko, eta ez dugulazinez gure herria ezagutzen. Nola egiten du, zue biltzeko, beraz, datu guzi horiek, uh, joiten zarete gune horietarat, zuek be, edo gale egiten zu informazioak tokiko, be, zaitu, udale um jiri? Be? Uh, ainitz internetez, zenta egia da informazio hori dena uh, interneten dela badela, gertatzen dena da biziki sakabanatua dela, administrazio bako bere ere soilik hartzen du kontuan, Orduan, uh, gipuzkoara joaten bazira baduzu gipuzkoa, gero baduzu arsoaldea baduzu uh, goierri, baduzu donostialdea, orduan, jakin behar duzu mugitzen, uh, egiazki gipuzkoako eskaintza guzia uh, nahi baldin baduzu. Eta pixkat ordi da uh, guk kosatu nahiko ginukena. Webgune bakar bat hori dena bilduko duena. Bakila nahin nitz badela egiteko. Asiko gira pixka bat su meberba da asieran, zenta egia da informazioa ainitz badela. Baina saiatuko gira osatzen eta aliketa osatuena eskaintzen. Mementuko mentuko lujalde mugakabea, eraztuntuko mugunean atxemaiten dire informazioz zonbaitzu, eta lotura ebai bazkelink eruntz. Zer gehiago eskeniko duen bazkelink webguneak, nahiz eta behar bat, ezen hula deituko hori trazten. Hora? Uh, bi uh, webgune diferente dira uh, bazkeleink izango da gauza bat aski estatikoa izango dena bere bilbideak izanen ditu bere eskualdeetako informazioa ukanen du tabakotxak antolatuko du bere bidaia uh, bere interesen arabera bere egonaldi eta dataren arabera eta bloga gehiago izanen da aktualidadea segitzeko manera bat zenta egia da ikusten dugula uh, Astebururo beti bada e, kulturalki zerbait egiteko Euskal Herrian, eta ez kinuke hori galdu Horto Ordan saiatuko gira blogaren bitartez, e, pixka bat sakontzen aktualidadean, eta aktualidadean gertatzen diren gure ustez interesantak diren e, gaien inguruan. Beraz, osagarri izanen dira, bat da gehiago politik, e, Estatikoa, bakotxak bere bidea antolatzeko eta bestea izanen da piskat aktualitatea segitzeko. Bidea antolatu egiten duzularik, egiten da hor egiten direla izen emaite guziak eta web gune hortatik bidiratuko direla, egreservazioak eta olako egintzek? Hori da helburua. Hori da helburua ez da herrisa izanen, baina hortan ari Unxa, horrekin ba, bukatuko dugu, eraz joan amendiburu, eskertuko zaitugu, horreitaraz iz, lojaldemugagaba.com bloga, uh, deia funtzionatzen ari dela, horrengo pauso osoa eraz egan bezala, bazklink edo beste izan batekin agertuko den gunea, eskertuko zaitugu, goizuntan gure galdera gerantzunik. Mil eskar zai.